Nå, alhamdulillah, námahdun, nasta'in, og nasta'fur, og nato'vu li. Min allah bliver skørt min er Min ihdei la falå, min min dulleå falå hædiå. Åshadu alláhillálláhu la anna muhammadan er det? Så så så så så så omkring fortsælgning af fiqhsprinciper til Sheikha Brahman Sa'di. Og vi er stadigvæk med de fire sætninger omkring al-A'am al-Ummun, som normalt hører under usul al-fiqh og ikke al-Qawad al-fiqh, principper. Uh, hvor Sheikh Abdurrahman uh, Saadi i disse fire sætninger har nævnt uh, det meste nævnte uh, begreber, som tyder på al -an, som tyder på generalisering, som tyder på uh, som rommer alt, hvad der uh, hører under det. Uh, den første slags det er angående nakjera, det ubestemte begreb, hvornår tyder det på l'umum. Han har nævnt to tilfælde. Den første, viser al i et øh, kontekst, som tyder øh, på øh, afkræftelse. Og den anden tilfælde, viser al i et kontekst, som tyder på forbydelse. Og Sheikh Saylan har nævnt en tredje øh, tilfælde, som også øh, en af de mest kendte, fisiyaq al i en kontekst som tyder på, at der bliver sat et krav for noget andet. Og den anden type det er den anden type som blev nævnt, som var den første Al, som tyder på listerar, fordi den kan også tyde på noget andet som gør, ifølge grammatikviden, begrebet fra ubestemt til bestemt. Lige meget om den bliver tilføjet til en tal eller flere tal. Lige meget om den bliver tilføjet til mufrut eller til jema'en. Når det sker, så tyder den på... Øh, øh, slags eller rasen eller typen, som rammer alt hvad der hører uh, under det. Det er um, Og uh, der hører under blandt enden al-isme uh, al flere, al-isme al al-isme al, al, Ein, al, al uh, såsom al og al alladhi, og al og uh, lignende. Den næste type det uh, det de kaldes også for løsme al men der er ikke al foran, og det er man og ma og, og det var det, som vi har uh, som blev gennemgået sidste gang eller spant hjælp men vi har kun lovet at nævne eller læse igen fortolkende skerh Sa'adi men ikke sådan. Uh, man og ma det er også ism Mausul, det betyder, at den giver sig selv ikke en bestemt betydning, men mindre, men det til noget andet. Det er ligesom på dansk dem, der og lignende. Og man, den bliver mest brugt til dem, som har sind, og mad, den bliver mest brugt til øh, det andet øh, skabte ting, ligesom planter, dyr, og bjerger og planeter og sådan noget. Øh, øh, den sidste, som vi ikke er nået frem til, det er al, al Al-Mudhaf. Al-Mufrad. Al og det gælder også al-Mudhaf. Al-Mufrad, al, -mudaf, al -mudaf, det vil sige, det er et, et, et, et ord et navn, som tyder på en, en enkelt person eller ting. Og som bliver tilføjet til noget andet. Tilføjelsen tyder på generalisering. At den rummer al-Varachya under det. Ligesom når man siger, Abdullah, Allah slev, abd det er mufred, så bliver den tilføjet til Allah, så kommer den al, hvad der hører under det, så gilder det al skal det de allesammen og bas på det alle slev, det eksempel. Og det er det som jeg sagde i her nævnt, men tænk eller også samme princip gider også at samle modaf, samlet til flere tal. Og i sig selv, den tyder ikke nødvendigvis på generalisering. Den rummer ikke nødvendigvis alvarer herunder det. Men hvis den bliver tilføjet til et andet navn, så gør den det. Sådan Og vi skal nok nævne beviser omkring det. Altså i og Salamu alayna wa ala ibadillah. Ibad i flertall. La. Provensen sier, når man sagde det, så har man hilst på Al en vejr øh, troværdig øh, slave lige meget om den er på himlen eller jorden. Og der er også og det er ikke det eneste begreber som tyder på, at om -um, det er også andre ligesom gullo. Altså, den tyder øh, i sig selv øh, på det. Altså, det er noget man forstår fra først øjeblik. Selvom man er nybegynder til arab, så man kan godt hurtigt det den igen. Men de andre, nej, man skal først lære det. For at man er klar over, at de har faktisk det samme betydning som gulud. Altså gulud alle, det betyder alt. Øh, og det vi har noget, og før jeg... Kære det var en meget vigtig ting, det er svært i første dags omkring disse sætninger, og jeg skulle nævne disse ting, jeg også det, så jeg skal ikke glemme den her gang. Ja. Øh, og det er en en nakira fi og en nakira fi Der hvor øh, afkræftelse og forbydelse der bliver brugt øh, la til det, la, som kaldes, som tyder nogle gange på afkraftelse, så hedder den la anahie, og så tyder den, åndskyld, øh, øh, la og så tyder den nogle gange på øh, forbydelse, så hedder den la anahie. Hvis der står et navn en det, så er den klart la anahie, den tyder på afkraftelse. Men det, der er forvirrende, det er, hvis der står et verb ved siden af det, ⁇ Hvornår så tyder den på afkraftelse, og hvornår så tyder den på øh, øh, oh. forbydelse? Læreren er her, det er kendt i grammatik, at den ⁇ al-fi'l al mubarak. Så når man snakker om verber, i forhold til tiden, så er der tre slags. Madi, dati, mudara, nutid og fremtid, og ordre, eller amr som tyder automatisk på fremtid, ligesom det er eller langt væk. Fa'ala, madi, yafa'alu, mudara, iffa'al. Amr. Jaf'alu, hvis der står foran den, det man kalder adat jaz, den er den mest kendte og den allerførste, det er lem. Så bliver det lem jaf'al. Lem jaf'al. Så ender den med en sukun på lem Det bliver ikke længere. Den var jaf'alu, så bliver den lem يف عل مجزوم بالسكون. باستيفلياتل صار يفعلون مضارع وباستمليه مجزوم. بلم صوبليه ده لم يفعلون تملية فينات بحذف النون. Lem den eneste, som gør noget følgende til mod Nej, der er mange andre. En af dem, la annahe. En af dem, la annahe. La, som tyder på afkræftelse. Så so, hvis verb, som står lige for en la, den er med Jesu, så so vær klar over, at la herover, den er for forbydelse. من بسبب værden er ikke majszu مضارع er stedet i mudar أو maadi så værk la over at la ha over det er for en gang til. Det, som blev understreget flere gange, øh, vigtigheden for dem, der søger viden, at, at øh, læse igennem og lære at kende øh, og øh, soft. Så fortsætter vi, med uh, gans, uh, det vi har nødt til. Sistede gang har vi det, og det er men og med. Uh, og med, edan, ha, uh, hans, hans, og med, i dag vil det, med et eksempel som Sheikh har nævnet. Sheikh Sædæl i hans tekte. Kædælika og mæ Kullal umumiya ukhayaf uh, asma'a. Uh, også men, som bliver mest brugt for dem som har uh, sind, altså ligesom mennesker, uh, djinn, uh, engler. wa som bliver mest brugt for تم تاهك سن توفي كل العموم توصي جنرال زين هو تنغوما ألبراهيو أندي شيخ سعي سعيدانونسكيه هناني من تبلنتاند أتمن وما تأكد أتآ أسماء موصولة بايجي إن اسم Mausul. Det vil sige, hvis du fjerner den, og du lægger alladhi, i stedet for alladhi, så giver det det samme mening. Det er det mening med det. Og ismel mausul, eller alle ismel de tyder på al-umun, -um, de tyder på generalisering. Uh Og oh. uh, i en eksempel, der var Los på en talensia, og lærer i kala kala Allah, han skabte til på på jorden, jami'an, det hele. Jami'an herover, den tyder også på sig selv for generalisering. Og hvorfor blev det nævnt så længe med? For at øh, øh, nævne, at det er noget sikkert, lidt akit. Som betyder, at alt, hvad der er på jorden, er rent og halal. Da det her Allah SWT, han nævner det som et kontekst, som tyder på al det vil sige, hvor god Allah er og hvor meget han er over Og Så længe det er tilfældet, så er det noget, Allah SWT har skabt til vores tjeneste. Det kan kun være noget til vores tjeneste med mindre, det er halal og og rent. Og det gælder alt, hvad der bliver skabt på jorden. Med mindre, der er andre tekster, der nævner noget andet, og det skal tages som undtagelse. Ligesom for eksempel gris. Ligesom de ting, der er ved ruser. Og så videre. Og derfor, for her. Uh, når vi snakker om halal og haram det uh, er der ligesom is fokus på det de er de haram til ikke til halal til for det er melding med halal det næste eksempel I tvivl, og pludselig som om det er noget, vi har gennemgud, kan det passe? Nej, det var den sidste du nåede, det var den der hadith med, hvis der der kommer af Og hvis man så ikke accepterer, at man er tilfreds med hans karakter og din, så vil det være meget fitnefacet. Det var den sidste hadith. Okay, godt du Ja, så jeg behøver ikke at nævne de to eksempler en gang til og En eksempler, som Sheikh Vedrash al-Saidan har nævnt, og det blev ikke en god gang. Der var Propheten Mohammed, han siger. La yu'minu ahdokum, hatta yuhibbe li akhihi, maa yuhibbe li nafsih. Abu i muslim. Hvor er det her en begreb, som på generalisering her? med yuhibbuli nafsihi, la yu'minu ahaduqa en af jer vil være trående til han elsker til sin bror det han elsker til sig selv og her det han elsker til sig selv det med det tyder på generalisering det vil sige alt hvad han elsker for sig selv han burde også elsker for sin bror Uh, og uh, så det står i en anden retning, som ulema, uh, at tolke det, det skal være at min al-khayr. Og så kommer et meget vigtigt spørgsmål herover, fordi mange misforstod den uh, For eksempel når de kigger på nogen har noget i andres hænder, og de kan godt lide det, og de vil gerne have noget af det, de nærmest ligesom uh, tvinger ham til det, fordi de har modstået denne hadith, hvor de siger at det skal du, ellers er du ikke troende. Og hadith, den er begrænset inden for hvad? Inden for jæret, det der er hjertet. Altså den gør ikke alle fortrøkne og tilladt til vajib, uh, denne hadith. Altså de ting, man må give til andre, Hvis det er som nogen det, så vil det blive som som til at det sådan der. Der er ikke nogen der siger det er vores eller noget. Endi er vægtet, bliver som en er mistænkt, bliver som sattet og en der er Og hvis man det for med en god intention eller som del eller noget så bliver man belønnet. Der er der siger, du skal dele alt hvad du ejer. Så altså, det er ikke socialisme. det her. Så meningen med denne hadith, det er at øh, enige i sig selv, enig i det er meningen, at man skal ønske det bedste for alle muslimer. Alt hvad man ønsker sig selv, man skal også ønske det for andre. Man skal ikke være misunnelig. At man elsker kun tingene for sig selv. Det er dem profeten, a.s.t. kritiserer. Dem der ønsker kun ridder om til sig selv og en andre, dem, der ønsker, at de ejer den her bil og en eller andre, det er dem, der ikke, deres jalousi forhindrer dem fra at værne ud over, at de er muslim, en, en, en trone. Og det vil sige, at de er muslim, men en syndig øh, muslim. Fordi min den højre trin ind, muslim. Det næste eksempel. Profet Mohammed sall være Han siger i æden, at når man hører Muadden leve i så siger han: Fakulou mitlah med jagul. Med her, det er som. Mosul, og den tyder på generalisering. Det vil sige, at den siger, vi burde gentage efter ham. Ja. Hvis man siger, at det er kendt, og profeten har jo understreget det, så det er der ikke noget omkring, og så lader du hævn, mine ævner. Og derfor er jeg uenig om det. Så skal man sige, det samme som at sige, og så lader du eller skal man sige noget andet. Omkring... Som et svar på det. Og den stærkeste holdning efter, for kul ma mit der at man siger ligesom han siger. Fordi den rommer alle mod æden siger, og det gælder blandt andet, at den er i summer. Så den stærkeste handling det er, at man også gentager, altså læder du kron, min æden. Det næste eksempel, som Sheikh har nævnt, الله سبحانه وتعالى أنسية سلطان صورة لقمان وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو نعم نعم إيش صورة إيش صورة لقمان السوق وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه إلا يعلمها ولا حبه في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الله سبحانه وتعالى ان سيومسسل at the ham da har neulen til de usidevat och det är de fem at det kunne Allah tage vid. Og Allah han vil med filberge Ulmer. Tita er på jorden og højen. Og det, det kommer man på jorden og elvera ind i hav. Og med, taskotummen Og en med blad der falder. Prøv at fortælle dig, enhver blad falder over hele verden. om vores wa ved det. Og klar over det. Subhanahu wa Og oh, heller ikke en korn i jordens mærkøder. Walah ratbin. Og oh, heller ikke noget blød. Eller hårdt. fi den står i en bog, øh, som indeholder noget klart, det vil sige, lovhel, uh, al uh, Og den er vers, den afviser den venturskab, som filosoferne har faldt i. Altså de filosofer, der kalder sig selv for muslimer. Hvor, såsom uh, al-Farabi og vensine og andre. Det mest kendte er vensine. Det har man hørt tit om. en ikke kun filosof, men ismaili, ligesom al-Nusiri, al-Alawid. De sagde, må Allah at os og forventes, at Allah ved tingene kun generelt, men ikke detaljert. Og det en af de tre grunde, som ulema har lagt takfir på filosofer. Men her altså, ja. var det, altså den her. Det er Dessverre mange en uh, uh, uh, uh, del af ulemmer er uh, nuværende ulemmer. Uh, fordi de kender ikke uh, uh, nogle bestemte begreber, som mutakaleminer og filosofer siger, så har jeg, for, så har jeg ikke forstået helt, hvad det er præcis mener. Uh, og hvis jeg har forstået, hvad det er præcis mener, det det, det det, som filosofer mener, det er endnu end det her har nævnt. Mere Det, som filosofer, filosofer når de siger, uh, uh, altså de begreber, jeg har brugt, det er og juzi. Filosofer, når de siger kulde og juzi, det mener vi, det er noget. Og muslimerne, altså ulemaer muslimerne, muslimerne, når de siger kulde i det mener vi, det er noget. muslimerne, når de siger kulde det er ligesom de generale principper, generale idéer, generale tanker. Og just i de bestemte individer og tingene, som findes ude i verden. Det er ene betydning. Og det den her betydning, som filosoffer bruger. Og så er også en anden betydning, som muslimerne, og jeg vil lade de mener, når de siger kulli og i, at kulli, det vil sige uddetaljeret, og i, det vil sige, man går ind i detaljeret. Uh, og de troede mange, de her, de troede at filosoferne det de mener med gulli, at Allah han ved tingene gulli, men ikke just i. De troede at de mener hvad generelt, men ikke detaljeret. For eksempel, at en blad falder, det er en, en detalje. Men at øh, for eksempel, øh, at der eksisterer en træ, det er udetaljeret, ligesom, det, det at den er, den er klart. Men det er slet ikke det, de filosofer de mener. De, de mener, det er meget værre. De mener, det er ligesom de ting, som foregår hos os mennesker kun i vores sind. Det vil sige, når man snakker om tingene generelt. Men når man kommer ud til verden, og man begynder at snakke om de reelle ting, og de eksisterende ting, det er det, filosofer mener, at Allah ved ikke noget om det, man lovskiller Det vil sige, det filosoferne er mere, det er, at Allah han ved ikke noget om det reelle verden. Godt sagt. Og derfor den er den meget værre end det, som... Øh nogle eller meget har uh, forstået og en af dem her over Cirk uh, særligt det vil sige det de snakker om det er ligesom et et blødt venskab altså venskab der er ikke noget altså det er, ligesom altså, altså, er ekstrem farligt men i forhold til det andet det er indoværd så vender vi tilbage det næste eksempel Det var vores fantasien, at han siger, 5. Ærede alikum, med Ærede du alikum, Dem, der skader og angriber og gør fortryd, så leve de sammen over for dem. Og der Allah Løsmann, der lavet de sammen over for dem. Allah Løsmann at han, han sagde, før du alene i bi mit liv. er Som Romer, al. selvfølgelig ud over de ting, hvor der er andre tekster, der tyder på, at det ikke er noget, man må alligevel, selvom de gør det øh, for os. For eksempel, hvis uh, nogen kunne far uh, voldtage muslimske kvinder, så har man ikke bare uh, voldtaget deres uh, kvinder. Om mm hvad -hmm. vi uh, skidt. kvinder. Og hvis uh, man nævner et kendt eksempel i sædet omkring det her. der var i resort Ohydd. Uh, nogle muslimer, de har skæret næsene og ørene, nogle der skal og åbnet deres bryst, og deres hjerte og så videre. Allah s. a. w. t. a. Det vil sige, at at noget linde, til de døde kroppe noget ikke må. Men hvis de gør det mod os, og Allah subhanahu wa har tilladt, at vi gør det samme mod det. Men samtidig er der også andre, der og opfordret, at vi... Øh, Vær tålmodige over for det, der ramt os, og helst ikke leve det. Helst ikke. Det er ligesom en anbefaling, at man alligevel ikke lever det. Men har man ret til at leve det samme? Ja, det har man ret. Og profeten, han har lovet, at han vil leve det samme. Men til Allah han b.t. har opfordret sig at man været til måde, så har jeg været til at leve det Og det gør vi også i Al-Qisas. Al-Qisas. Det er normalt, når man dreper en muslim, dreper en muslim og gør det færdigt, så har hans familie ret til at gøre det samme måde. Så kommer et spørgsmål. Skal det bare foregå med, med et svært? Må man blive med et slag, helse, hukket, så er det bare overstudet, så er det bare det? Eller har de også ret til at leve det samme måde, som han har levet? Ifølge den her vers... Og det er en holdning hos øh, Nurul al Han har ret til at lave det samme, som han har lavet. Og det er også det, som Brønselm har lavet ved den jøde, som har dræbt en, en muslimske kvind. Hvor han fik fat i hende og tog en sten og slog på hendes hoved, til han dræbte hende. Altså, der var en lidt liv tilbage i hen. Og så fik de at vide fra hende, før hun dør, hvem var det præcis, der har lavet det. Og han var en af alle dem, som blev, så, når han fik fat i ham, og blev beordret, at der blev lavet til ham det samme, som han har lavet til den øh, kvinde. Uh, og havde de taget sig i. Så kan du ræde, hvis I kan huske det. Det næste eksempel. Allah Lars Pandale han siger Hvem er der, der er forbløffet af? Hvem er der, der er forbløffet af? Hvem er der, der er forbløffet er der, der er من يدعو؟ من اسم موصول هذا؟ هي من من هذا أدغمت ممن من, من يدعو يدعو اسم موصول الذي يدعو تم تكهله أرى مية في الله إن تم تكهله من دون الله عند الله و الله من لا يستجيب له؟ من؟ إن كنت som ikke var tilbage. Det vil sige, det gælder enhver person, som kalder. Kalder hvem? Det er lige meget hvem, så længe det er nændig end anden. Og det er lige meget hvem det er, så vil den pågænde, som blev kaldt, så vil han ikke svare tilbage. Som gælder blandt andet profeter og engler og al-awliya salih. Ila يوم القيامة qiyamde It's like til bet it until the next livet. Wohum an-du'a'em gafilun. O t'yikla'uwa al-t'ikhala t'ikhala dem. Allah subhanahu wa ta'ala hansiya in anvaas. Qul afara'eytum ma tad'u'na min dune Allah. In aradini allahu bidurrin. Hel hun kashifat udurrih. Aw aradini bir محمد hel musikat kan tim se dem, I kalder ud over Allah? Mata du'unen, men du'n allah. In aradani Allahu bi dhurunen. Hvis Allah subhanahu ta'ala vil skade mig, hvilken kashifat u dhurunen vil de så fjerne den her skade fra mig? Eller kunne mig? Av aradani bi rahmetin, hvilken kashifat u dhurunen vil være barmjærighed overfor? Kan I holde hans barmjærighed? Tilbage en eller væk mig. Og hvis man spørger er der noget forskel mellem den første og den anden? Svarer jeg. Ja. Den første, det er men. Den anden, det er med. Den første, den gælder dem som har sind. Det vil sige, den gælder engler, den gælder al-jin, den gælder äh, mennesker, blandt andet profiterne og al og, og den anden, det er med. Den gælder øh, planeter, den gælder solen stjerner, den gælder øh, statuen og træer og sten osv. Så derfor, øh, hvis man nævner nogle vers, ligesom den, den sidste, hvor der står, Qulafaritum, maaadadu nebendulah, så siger man, Uh, jamen, uh, det er kirk. det har ikke at gøre med aflige og profiterne, det er kun sten, eller planeter. Så siger man til den så der er mange svar, men en af svarerne er det, jamen der er en anden vers, hvor der står ikke man, men der står men. Det næste eksempel. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ات الله انت give week at menliga partnerskap med dem Uh, Nogle uh, de uh, af dem, ligesom Eben Demi og Eben Abajim, de har brugt... De sagde med... Du fylder dem Måske tror Nej, det er jo det Nej, det var noget andet, undskyld. Øh, øh, altså, hvis, vi kan tage senere hen, øh, en, en holdning, som det er mere om den greb har, men det er en, det er en holdning. Øh, jeg vil ikke komme ind for det, fordi det er en fremne. Den hører en anden øh, punkt. Øh, øh, men vi vil vise det herovre. Yagfiru maa ikke. Alvara ana shirk. Spørgsmålet om kirkel-azrat gælder dig, det var det. Nogle lover fra hele sønnen til mine, ifølge denne her værd kirkel-azrat gælder, eh, ikke. Altså det er ikke noget, som øh, øh, får en til at blive helvede for evigt, men alligevel de siger, at man bliver straffet for det, og man bliver ikke tilgivet, men mindre man lever dog. Det er en holdning hos øh, nogle, og den stærkeste handling, det er det som det er, at det er noget, som allesparter kan muligvis tilgiv. Og blandt de ting, der er på det, er den alvæssende kaldt og småkofur, kofuren dune, og shirk dune, kirke. Allesparter siger jo ikke så dune kirke Øh, uh, åh. Oh, no. uh. Og hvis man siger, man hvem er venstre Det er jo ikke kirk. Svaret er, men det er så det samme trin som kirk. Det er den samme trin som. شرك او تفرهر من من بو قياس تيتا جي لا شرتي جي كفر اا أه... تنسته أه... اا اكسمزم وما وهلل لغير الله به ان جون اوفيرينغ وما تيتا Offres til nanninen Allah. Og det gælder alt. Det vil sige, hvis man offrer hvad som helst til nanninen Allah, og når han nævner, når han slagter, og i stedet for at han siger Bismillah, så nævner han en nanninen navn inden Allah, lige meget hvem det er. Om det er en profet, eller engel, eller eller en statu, eller hvad det er, det er ikke noget, man må. Spise. Sådan den her vers tyder på. Så kommer et spørgsmål. Hører Ahl al-Kidab under den her generalisering? Hvis de siger Bismillahir, med Jesus navn, i stedet for de siger Bismillah, og det er ikke alle kristne eller jøder, de laver skift for de slagter, men nogle gør. Så spørgsmålet er den der gør det. Man må spise deres kød, fordi de har lukidab, el eller man må ikke spise det, fordi det er mere uhildelige rejderleve. Er Der er jo enighed blandt for her omkring det her. Ja. Og det hele helt afhængigt af hvilken generalisering er stærkst. Og så spørger, hvordan kan man finde ud af det? Den generalisering, som har mindst undtagelser sig hele tiden, den stærkest. En... Al'am, den tekst, som er al al'am, som har mindst dagsis, som har mindst undtagelser. Det vil sige, at der er ikke andre tekst, der tyder på, at lige den her, den hører alligevel ikke under den generelle tekst. Jo mindre dagsis der er, jo mindre undtagelser der er, jo stærkere den er. Og derfor, hvis der er ikke er nogen dagsis til den, det er den allerstærkste. Men hvad hvis nu, de har begge to dagsis, ud over den her salg? Udover den her sag. Lige der, hvor de muse hinanden, og omkring en bestemt punkt. Så skal man lægge den her sag til side, og kigge på, er der andre. Er I med? Ja. Og den stærkeste, det vil sige den, som har mindst undtagelser, det er dem, man tager hensyn øh, til. Det næste eksempel, الله سبحانه على نسية، وبناتي عمك وبنات عماتك، أسر الله سبحانه وتعالى من <تصفيق> محمد صلى الله عليه وسلم، تكفينا، داير تسلطهام، وداير أوس، داير أوس تسلط لانس عمك وبناتي عماتك وبناتي خالك وبناتي خالاتك، اللاتها جرنا معك أت ااا ات اا دي دي ننسا دي ده ااا المضاف جمع بنات في الاتال العام تبدو til för den tager vi senere Fordi Sheikh har nævnt det her, fordi han sagde, da jeg har været i Albanien, jeg yes, så so noget utrolig mærkeligt, at folk det betragter, det uh, er haram at gifte sig med sin kusine. Mm. Ja, og det eksisterer stadigvæk. De kigger på kusiner og som uh, søster uh, Men Sheikh han har nævnt en anden bevis, som gælder den vores uh, imne. Og hvad er det, der at Allah subhanahu med? Så sagde til sidst, hvad er uheldet, hvad er uheldet, hvad er uheldet, hvad er uheldet, hvad er uheldet, hvad er uheldet, hvad er uheldet, hvad at uheldet, har gjort uheldet, hvad det uheldet, det er al er er er og her var med som rommer øh, øh, en hver ud over de nævnte, som er haramet giftet sig med. Og denne eksempel, den her eksempel bekræfter, at man nogle gange bliver brugt for dem, der har sin. Øh. a the next example Allah subhanahu wa ta'ala qullu man 'alayha fan kullu man 'alayha fan a surah ar-rahmanah kullu man 'alayha fan kullu al man them that are put then det vi se joren fan det vil se de kommer til at dø Uh, og, uh, og det den her bevis det er en af de beviser som nogle ulema'er har brugt det er som et bevis på at uh, i det næste liv alle dør blandt andet engler fordi der opstår enighed blandt om døden rammer alt udover engler eller nogle engler ligesom uh, Malak Ligesom Malakul Maud og Israfil eller ej. Der er to hånd omkring, omkring det. Og, ene, og dem, der mener, at det gælder alt, de har brugt den her vers som en af Den sidste eksempel. الحديث <تصفيق> هو بروفيل محمد صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم وحديث أي بخاري ومسلم إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت بي ما لم تعمل أو تتكلم وهذا أريد أن اسم موصول؟ نعم إن فرصتها اسم موصول من إك تنن أعمل؟ وهذا أريد الله تبارك وتعالى إِنَّ اللَّهَ إنها تبتسو سِغَت توقيت الله تبارك وتعالى da jeg var sagde om mig, at Allah han undskylder min nation, det de, de har snakket om det indeni sig selv, det vil sige uden at sige noget. Mal dem så lign, de gør noget, heller ikke noget. Uh, og den her hadith, den vil at alle former for hadith en lige meget, hvor katastrofalt det er, Allah han tilgiver ikke til hans til det. Så længe man ikke øh, siger det, altså bevæger sin tung med det, lige meget om, om man kan høre det eller ej, så længe man ikke bevæger sin tung med det, og så længe man ikke gør det. Så tager vi den næste sætning, men vi vil ikke nå at kuløre den helt færdig, men vi tager en del af det, og så fortsætter vi med resten næste gang. Den næste sætning ser der bare hans særlige en sæde, hvor mit hud hud du er jo der og det gælder det samme, det vil sige af de begreber eller udtalelser, som tyder på generalisering eller rom da nu al hvad herhjemme. Altså det, mufrad er det, det er al mufrad er det. Det mufrad det. Det er det. Det det. Det er det. den er det. til noget an Det er det. Det er det. Det er det. Det eksempel når Det er det. Det er det. er det. Det er det. Det er er når man siger naqatullah, når vi snakker om Salih a.s. naqa, så hvad tyder den på mm. så herovre? Den tyder på det At den har en højstilling hos Allah subhanter. Det er ikke det, vi snakker om. Vi snakker om det, der kan være flertal af det. Det, der kan være flertal af det, Mufrad Mudaf tyder på, at den rommer alt, hvad der kan høre under den den ord. Oh, er det klart? Sheikh Adr al-Sahm al-Saadi, rahimahullah, han siger, Al-Mufrad, Al-Mudaf, den uh, tyder på al Den tyder på generalisering. Og den rommer al dens betydning. Og al, der kan høre om det. Og så nævnte han, examples. تنفاس سورة الضحا جاس إلبه وأما بنعمة ربك فحدث. بواء المفرد هيو نعمة. تمتليء تلفوعة ربك. الله سكيو كعب. دير مفرد. تمتليء تلفوعة تلفاد الله. Og så kommer spørgsmålet, betyder det her, at vi snakker om en bestemt tilnævner? Nej, den rammer alle os For hed det, så nævnte den. Og i Solitude Ibrahim, hvad er Svi du Allah? Ja, Det her er et eksempel, og samtidig en bevis for, at en muffra del den tyder på Allah", Og hvis I taler. Allahs gave en gave, altså rent arabisk, når man tager kun ordet ud af konteksten, ni'ma det er en, flere det er ni'ma". Okay, altså ni'ma det er ikke noget man tæller. En, det er ikke noget man tæller. Er I med? Så det tyder ikke på en. Den tyder på, alt hvad der hører det? Den tyder på øh, slagsen. Er I med? Ja. Ni'mat Allah, det vil sige Allah subhanahu ala ni'ma lad os så vi ikke kunne til den. Og det gælder både, øh, og så længe den rammer alt, så rammer den al-Allah Spandalav øh, gaver både øh, de ting, som svarer til øh, nuværende liv, og de ting, de religiøse. Al-Allah ala, det største nemme af os, det er jo islam. Øh, øh, اللهم صل على صل على صل على صل على صل على صل على صل على صل على صل على صل de Men de Driver... det vil vel Schicker sagde, den nævnte, det er ikke en det er flere I bed, i er, bliver tilføjet til vel, ja Det en kalder den for ja eller mutakelli. Altså, en til om sig selv. Det er ligesom at min. Det er min. Men den, den hænger sammen, sammen mm. i samme ord. Ibadid, den er også modaf. Den er tilføjt. Så en af de former for idafa, hvis man skal oversætte det til dansk, det er at sige, uh, uh, min yeah. altså Det gælder både idafa, altså, uh, det gælder både når man siger Allah slave og når Allah siger min Slev. Begge to tyder på generalisering. Og Sheikh Sadi, han siger, og lignende sætning, der den står i Qur'an og i rigtig mange tekster, og den rummer al Allah subhanahu wa ta'ala, slæv. Det næste eksempel i surat al-Asra, første vers, Subhana al as as-ra-bi-abdihi Subhana Fri fra al mangel ham der har lavet isra til hans profet og større isra til hans profet al-di asra bi abdihi abdihi hans slave men herover jeg ved ikke for sikh han har nævnt det den gav ikke nogen mening, fordi det er rigtigt, at den er muffet mod af, men her er ikke flere af det. Det er kongen, og det er vores uh, profitmester. So, uh, Så at nævne det som et eksempel, det the, uh, er forkert. Uh, Nej, no, faktisk er det ikke forkert. Man skal tro det forløbigt. Det er en mytisering. Yeah. Betydningen ligger hvorhen i abet. Altså ikke i personen, men i rollen af den person. Og det er været slaveri. Så siger, at han siger at den, den rommer al form for slaveri. Det vil sige, at profeten har, øh, han siger, at den, den tyder på, at profeten har fuldført al form for slaveri, som en menneske kan opnå. Herover over tiden på generalisering. Det næste eksempel, I har forstået det ikke? Og det næste eksempel til det samme, tabarak alladhi nazzal al Furqan ala abdihi. Altså, den tyder både på tashrif, at profilen han har en højstilling, og den tyder også på, generalisering i forhold til, at slæveri øh, overfor Allahs fr. det vil sige til Allahs brand, den har flere form. Og øh, så længe det blev nævnt med mod Mu'udaf, så professoren har opnået, eller øh, han har praktiseret al form. Det vil sige hans underkastelse til den her rummet, alt form for underkastelse til Allah subhanahu <hørings> wa taala. Stoppe her. Og vi er faktisk færdige med det som Sheikh Saadi har Og næste gang, uh, vi det som Sheikh